Det här är min helt privata åsikt att jag tror faktiskt att det är så illa ställt. Man har hela tiden sett till, lätt in folk i olika organisationer. Det är alltså det som kallas för ett korporativistiskt samhälle. Man, mm. Det är inte meningen att man får kunna föra sin egen talan. Och man, det är facket som representerar det på jobbet och det är... Det är alltså olika organisationer. Det är hyresgästföreningen som representerar då dina, dina intressen i när det här bostäder. Det är hela tiden att man ska inte föra sin egen talan. Jag anser personligen att det här är alltså en medveten strävan från samhället för att folket ska. Ja, men det är helt riktigt alltså, Det föreligger nu detta att man tänker inte själv utan organisationen tänker och man betalar är man faktiskt ansluten så betalar man sin avgift och, då, och, och den då det, det ska förhandlarna ha och så vidare, det, det är alltså någonting och är man inte då med så är man för så kallar det sig för skubbar och, och det ska alltså mycket till att stå på egna ben och att vara så, så här kärringen mot strömmen och det är väldigt många som tycker bättre då att det var de har vant sig vid detta och så ska det vara för det blir något annat så man vet vad man har man vet inte vad man får Det enda vi, vi har funderat på då att jag har det måste alltså vara en förening. Det är de enda som är rätt att tycka någonting i samhället. Tredje man och den allmänheten har allmänheten aldrig rätt att ha någon åsikt. Det är både när det är strejker och bilister. Så vi funderade på att då skulle man alltså ha en förening för radiolyssnare. Det var det enda möjligt kanske att kunna kräva bra radio, annars har man ingen rätt att kräva Man har rätt att kräva att föreningar ska få sända, att staten ska få sända. Men, men eh, en sån förening försökte vi då 79, 80 och 82 ljudmixarna, men det blev ju man får alltså inte ha en förening som är intresserad av att jag har ett, ett SPC-kort kvar, är, men jag är ju inte, det finns ju inte längre så. Mm. Eh, nej, men det är lustigt i Danmark har man ju en sån här radiolyssnarförening. Det, ja, det lustigt är att i, i Danmark och i Finland eh, och även i Norge, för att få sända där så ska man alltså kunna visa att man har någon kompetens. Att man är en förening eller sammanslutning eller företag som... Mm. kan och vill sända radio. Här är det precis tvärtom. Ja, måste precis. man ha en annan hushållig verksamhet. Exakt. Ja, man kan ju studera, studera ålarnas rörlighet i vattnet, vintertid exempelvis, och sen kan man sända radio. Ja, precis. Ja, eh, men får jag gå mm. över till ett annat ämne bara för att... Eh, det är ja, kort då, för vi har samtal som väntar. Ja, eh, jo, det är bara snabbt här, eh, och det gäller eh, den här 95.3. Ja. Jag åkte taxi för en eh, tid sen, och eh, <coughs> stå, befann mig alltså på ungefär... Jag befann mig på centralen och bort över Olens och då den här taxikillen han hade alltså då radio och vi körde stereo och då tyckte jag tänkte att det skulle vara kul att se hur långt den gick, alltså det finns en stereolampa på dem där och då ser man ju hur länge. Och när vi kom över Skans och utåt Nynnesvägen här över så slått den lampan. Ja. Det är väl bara att jag ger det. det, här kan jag inte, jag har stereomöjlighet här i bostaden men jag kan bara köra den i morgon tyvärr för att med stereolådorna de vill inte. Mm. Det stämmer rätt bra där du säger, med skanstull och båda mm. Okej okay, grabbar, eh, kul att höra er och eh, lycka till och vi får väl kämpa vidare. Mm. Vi hörs, hej. Ja, tack. hej, hej. hej, hej. RS, konsolvägen 3, 1, 2, 3, 5, 8, första mm. Jo, som sagt var. Vi var inne på det här förut med allt mygel och schackrande bakom närradioföreningar och allt elände som sos lyckas ställa till överallt. Vi tänkte ta upp det något senare för att vi har folk med oss som är kompetenta som kan svara på det där som är inblandade i det här eländet med de här människorna. Men vi ska väl i alla fall ta in det telefonsamtalet som väntar. Ja då. Jag skulle vilja höra far, hör du. vad är det för skillnad mellan långvåg, mellanvåg och kortvåg när det gäller när radio? Och vilken anledning får ni inte sända på mellanvågsfrekvenserna? Eh, ja, vi har försökt det och vad jag tror så är inte menar att vi ska använda mellanvåg så mycket här i landet. Det är min idé. <hör> jag skulle gärna sända på Mellanvåg själv det finns ju frekvenser och det vore ja, det finns fin, olika skäl till att jag tycker det vore kul att göra det. men eh, Sverige, alltså FM tillvänt då förmodligen för att de sändarna inte ska kunna gå så långt och när man lyssnar på FN ska man inte kunna få in utlandet va? så att eh, jag vet inte, jag tror att det är väldigt svårt för oss att, att komma in och börja sända på Mellanvåg ja om vi vill alltså politiskt politisk dikterat detta? Ja, jag kan inte förstå något annat mm. än att det skulle vara politiskt. Vem ämnar då lägga beslag på de mellanvågsfrekenserna som nu mera är lediga? Förlåt, vem? Men vad du? Vilka länder ämnar då lägga beslag på de mellanvågsfrekenserna som nu har blivit lediga? Jag vet inte exakt vilka det är, men jag vet att de träffas i Genev de här, ifrån de samlande televerken- cci eller CCIT heter organisationer, en fransk beteckning internationell för de olika kommission för något televerk. Och där samlas de då, vi jämna mälare om därför att man måste ju om frekvenser och då är det klart att det är många som vill ha mellanvågsfrekvenser och långvågsfrekvenser och det är alltid en sexa där. Och då är det självklart att länder som inte sänder på frekvenser de har tilldelat och så är man andra, ni är ju inte det där. Det är ungefär som är nära och de har inte sänder på sin lediga tid. Va? Och eh, ett rykte jag hörde från en, en välinformerad källa var att om två år så skulle vi förlora mellanvågsfrekvenser. Jag har inte det bekräftat men jag har hört det från folk som är insatta. Eh, hur som helst så har vi alltså låtit bli att sända på de här i många, många år va? För närvarande utnyttjar vi bara två. Två förkanser bara? Ja, det är Motala och Sölvesborg som är en gång. Den senaste, senaste som försvann var Göteborg. Och innan dess var det Hörby. Den gick över och blev, eh, blev Sölvesborg. Sen har vi Nacka förlorade för ja, det var ett par, tre år sedan. Va? Så Undsvall försvann innan dess och Luleå. Så att... Eh, och det är som sagt som om vi skulle släppa från oss en bit land så kan vi aldrig få tillbaka det naturligtvis. Eller vi kommer att få hålla på och bråka länge om vi skulle vilja ta upp de här frekvenserna igen. Är det Televerket som har misfört korten eller är det riksdagen? Jag tror väl att det är politiskt från början. Televerket ska ju naturligtvis inte tycka själv. De ska ju verkställa. Och... Eh... Uh, ja, Historiskt sett så har ju Televerket lagt sig i det här om någon anledning verkar för monopol Och nu har på börjat svänga blivit poppigare Och Televerket Radio har ju velat vill sälja tjänster Och inte varit för monopol Men det är egentligen en annan historia uh, Det är lite svårt att hitta bakgrunden här Men uh, det ser väl ut att vara politiskt helt enkelt uh, Sveriges Radiostyrelse har sagt att Vi inte är intresserade av att hålla på med mellanvåg till exempel. Alltså, ordföranden är ju Harry Schein, socialdemokrat. Han säger till och med på att han representerar regeringen. Vad jag du säga i utlandet där man har närradio, på vilka frekvenser sänder de? Ja, närradio. Du pratar med närradio. i Norden... Jag vet att det är Finland, så, så, så ska man sända mellanvåg på närradio. Någonting som heter... I Helsingfors har man Radio City och Radio One. Har man missrätt så var det Radio City som skulle börja köra mellanvåg nu. I Norge, Danmark och Finland om man har nära audio så är det och jag vet bara FM man håller sig till. Men är det på mellanvågen om du är den du menar, den är ju väldigt stor i England, till exempel BBC One på finns bara på mellanvågen för jag vet. Capital Radio London som var den största kommersiella stationen, de kör parallellt på mellanvåg FN, men de har börjat dela på så nu kör de olika program på mellanvåg FM lite grann. Ja, mm. Ja, ja, jag förstår inte att de ska lägga ner mellanvågen för det ska vara svår att störa också. Det är liksom lite lättare att ta in, är det inte det? Ja, allting har sina för- och nackdelar. Det finns olika tekniska. Man kan säga den viktigaste tekniska begränsningen är väl att FN har kortare räckvidd. Om man lyssnar på FN får man inte in utlandet så lätt. Mm. Lyssnar man på mellanvåg så får man in en, en, en är lättare fin utländska sänder. Jag kan nämna till Sovjet, de här Estland, Lettland, Litauen... De har ju sitt FN-band precis under vårat så att ASS-länderna inte har misstag att kunna få in eh, fm sändningar härifrån. Va? Jag kan nämna tv-systemen i Sovjet. Där har man lagt ljudet på andra sidan om bilden bara för att man med sovjetisk tv-apparat inte ska kunna få in väst. Va? Till exempel. Och ja, ryssarna har ju det franska färgsystemet som just bara Frankrike använder och inte över Europa så att eh, man använder tekniken för att det inte ska inte medborgarna ska kunna höra en utlandet så lätt, Men i Sovjet har man faktiskt samma som över Europa. Det kanske var att det är det äldre eller vad det nu kan bero på. Och där så på mellanvågs så får den vanliga ryssarna alltså in Nej, bäst. Nej, och jag har jag hörde just från en som jobbar på Riksraden som var och besökte. besökt tror det var Leningrad hade varit där. Det. det kom fram folk och frågade: Hur ser Alzheimer ut? Alzheimer är alltså en som jobbar på utlandsprogrammet här i Sverige. Och i Moskva så kan man höra den här nya södra då. Tydligt. Man kan åka runt i bil och lyssna på den en på dagen. Och flera mil bortom Moskva kan man höra den här södra Så den är så alltså storpolitisk. Va? Det här är att, att ryssarna gick ut och berättade om Tjernobyl ovanligt tidigt, det kan ha att göra med att så en stor del av, av vitryssarna på att säga av här med Moskva och Leningrad med flera de kunde alltså höra på utlandsprogrammet vårt va, om Tjernobyl och tidigare har ju Voice of America och, och vad heter de Radio Free Europe hållit på sent propaganda in över Sovjet men det är ju då öppet så att säga USA och NATO om man kan kalla det för det som ligger bakom Sverige är en annan särställning, så därför tror jag att den här Svenska utlandsprogrammet går ut har en annan, annan klang för, för ryssarna va? Och det betyder jättemycket för dem. Det betyder mycket för Sovjetstaten också då som eh, plötsligt får in information som vi inte kan kontrollera. Och det här är ju ganska kul, för det med vårt medveten här så är det ganska okänt i, i Sverige att, att vi går in så här långt över Sovjet va? Jaha, för att börja förstå varför var man har organiserat det på detta sättet. Jag vet inte varför, den har, just varför det har blivit så, om det har blivit med den sändan. Det är ganska lustigt, va? men det, ja, det kan jag inte förklara. Mm. I Västeuropa då, hur har man lagt upp närradio-sändningarna där? Närradio... Eh, alltså, Radio i Europa har ofta varit de här stora statskontrollerade, typ Sveriges Radio och BBC... Det har varit det. Och sen eh, har det funnits små stationer kommersiella ungefär som i USA där, där de vanliga kommersiella stationerna är i stora flertalet. N när, jag, när du ser nära då tänker jag på den här svenska modellen med ideella sändningar och det finns i USA och många icke kommersiella ideella, och det finns i Europa också. Men eh, nära det den är lite unik för att i vanliga fall med radio är antingen staten som vi kommer ut med en, propaganda har tunga stora stationer eller också är det stationer som ska tillfredsställa lyssnarnas behov av kommersiella. Därmed närradio har liksom skapats för att de vill bevara monopolet och inte ha kommersiell radio utan ha... det, är en, det är en lite märklig konstruktion. Men den är bra för yttrandefriheten. Men den är ganska ovanlig. Sådana här stationer brukar bilda sig själva. Det finns en massa stationer runt om med i världen små och fria som håller på att sända för sig själv. men närradio är organiserade uppifrån för att idéa föreningar ska kunna sända så det är en ganska ovanlig konstruktion. Ja ja. Du, hur många föreningar finns det då här i Stockholm? Ett par hundra kanske. Ett par hundra. Mm. Mm. Närradioföreningar, så det. Jag har du på menar med, med närradioföreningar, jag kanske missförstod det. Det finns ju en närradioförening kring varje sändare. Hur många sändare finns det? Ja, 22-23 var ja, i, i Storstockholm. Och på den här city-sändaren har jag hört att det har varit 80-tal föreningar, vet jag, för några år sedan. Mm. Den storhetsordningen. de andra har kanske, vet inte, 40 mm. per sändare. Okay. Ja, vi får väl tacka dig så länge. Ja, det är bra du. Mm. Tack. Tack, hej. MRS. Tuesdays at 9, 88 FM. Yes, yes. Mm. Vi har samtal som väntar men det får lov vänta ett tag till för att nu tänkte vi prata lite grann om det här med schackrandet och eh, fiblandet bakom radioföreningar och beslut och så vidare. Och vi börjar väl med dig Björn mm. som sänder på Bordkyrkastalen. Du kan mm. väl berätta så mycket som du vågar? <laughs> ja man kan väl säga att generellt sett... De problem man har det är ofta sändningstider. Vi har svårt att hävda oss i sändningstid gentemot de stora organisationerna, till exempel Socialdemokraterna. Vi är ju då en förening som sänder. Och eh, ofta när vi slåss, så slåss vi mot tio stycken föreningar som är medlemmar i radioföreningen och som tillsammans sänder på ett tillstånd så det är ju sånt som mm. vi vill se som en förening i praktiken är ju att man har ett sändningstillstånd man har en, ett stimtillstånd Det är fantastiskt, de har lyckats att behålla ett stimtillstånd för att spara pengar men de är flera föreningar mm. ja. ja, är det där kanske lite fel men för att ett stimmstillstånd gäller bara endast den föreningen som, ska som du utfärdar på. Men man mm, kan göra jo, så visst. att man söker om tio föreningar och sen anmäler nio sen, är och sen eller överlåter det till, det här, till en enda förening. Mm, man kan ju även gå in med tio föreningar i, i uh, närradioföreningen mm. som medlemsföreningar. Mm. Ska jag ta det från början, finns det här som, som inte är med men runt varje sändare bildades det en närradioförening och då kan jag alla förstå att i demokratisk ordning så måste ju varje förening ha sända lag och mycket. Men då har sossarna gjort så att de har, de bildar de många, väldigt många föreningar runt samma sändare. Så kan de få fler röster på det här stora årsmötet naturligtvis. Även om de inte var intresserade av att sända närradio. Utan har kommit in efter och nu ska jag bara göra det. Och även om de har några få som gör programmen så kommer de in med kanske 20 föreningar på varje sändare. Och då kan de få en massa röster och kan säga att vi är ju så många. Och... Jag vet inte. Jag har ingen idé för hur man, hur man ska lösa det här. Om man ska gå på antal föreningar eller antal medlemmar. Det finns så många variabler. Va? Spelar man musik så börjar man mer sändningstider om man pratar. Då får man ju ett snack fortare. Så det här är ett problem. Så att De organisationsstarka sossarna som heter man driver politik. Jag kan ta en annan. Det finns många exempel runt i Stockholm Radio Sydväst till exempel. Där var det sju S-föreningar och sju andra för, i, en gång i våras och sen hade de andra föreningarna ökat till 14 och då var det 14 S-föreningar också så de hela tiden kom det ett hack. Och det är alltså så att det finns det LO-distriktets 50 krets, LO-distriktets Skärholmen och LO-distriktets vad ni heter och så finns det samma för, för partiet då finns det en 5-6 och för SSU och jag har hört att det ska in 16 SSU-föreningar på nya sittelsändaren här så att det solstaden inte kan konkurrera med vad det gäller program. Det försöker man då göra med att ha så många föreningar på samma sändare som möjligt. Mm. Och det har vi sett även på flera. Vi på Sydost har samma sak efter vad jag vet. Om man vill massa föreningar. Ja, Tan. på Sydost så sköts ju starten upp hela tiden. Sköts ju framåt tills man var helt säker på att det är det som du just har berättat här. Och... När man då hade löver och övertygad om att det var på det sättet så slog man, körde man igång alltså. Och där har vi då Bertil Danberg som sitter som en slags envåldshärskare där ute. Nu ska man gå till personangrepp här men det står jag för faktiskt. Och det är väl inte undra på att föreningarna flyr därifrån heller. Med kort och kortlås och alla möjliga färger på korten och tekniker och elände och allt. Det är ju ingen ideell verksamhet längre. Jag kan förstå. Ja. Samtidigt är det ju väldigt lätt att kontrollera om det finns bara en enda gemensam studie. Okej, det finns ju fördelar. Det är, man delar kostnader med varandra, men det är inte, man får inte samma möjligheter som om man har en egen studie. Ja, det kan just det Här på City som tu var så blir det flera olika studier. Det är så när man har en fackförening eller en ideell organisation så vill man sitta för sig själv naturligtvis. Men det, fun det verkar som att ha funnits en önskan från stortstaden att man ska ha en studie till varje sändare. Och det att om de lägger den i folkets hus så vilar den anden över alla föreningar som ska komma dit. Mm. Vi har hört sådana saker som att när ska vi ta sommaruppehållet? Och när tycker mötet? Och då röstar man om det. I fällverket behöver man aldrig ta något sommaruppehåll till exempel. Det kan vara i föreningen bestämma själv. Men vi har försökt komma fram till det. Man försöker alltså att få in alla i samma klump här. Att man inte ska tänka så mycket själv. Utan att närågningen ska ha någon institution dit man kommer och... Och, och gör som du sagt. Istället för att föreningen gör precis som du vill själv. Va? Mm. Nackdelen med att ha en gemensam studie. Det är att de som inte tycker då, som de här jäsmärkta. De får ju löpa gatloppa. I stort sett. Mm. Det är tråkigt. Och det har det hävdats från när Det är så dyrt. Men jag har byggt upp studier för 20 000 kronor. Som har gått i 5-6 år. Jag vet många sådana. Mm. Ni sen är från olika studier. Som inte behöver kosta så mycket. Så att det det har många sådana fula trix. Här. Men du Björn, jag var inne på det här förut med dina två, svår, meras svårigheter där ute. Mm. Det är väl inte bara tider utan det är väl andra påhopp och sådana saker som ni råkar ut för också. Ja, vi är ju luven på varandra. Det är vi ju. Eh, en av de senaste grejerna är ju till exempel det här med nattsändningar. Vi har inte så väldigt mycket nattsänningar, utan vi har nattsänningar sporadiskt någon gång då och då. Däremot så har avblocket blocket rätt ofta nattsänningar uppbokade, uppbokade löpande, det vill säga de bokar nattsänningar från och med, som i det här fallet tror jag var vecka 40 till vecka 52, 12 veckor i sträck sen kommer vi in och vill ha en nattsändning eller någon annan förening kommer in och vill ha en nattsändning på den här tiden då. Det finns en regel som säger att då är den föreningen berättad till nattsändningen. Man ska alltså inte kunna boka upp sig som en fast sändningstid på nätterna. Men även där möter man problem och då, då får man lite skaskigt med mötande och man känner sig som man har stulit någonting. Jag vet ju också att när man lyssnar då på, på Socialdemokraternas program så är det ju ofta att radio är ju som vi har pratat om förut i natt någonting som absolut inte ska tas på allvar. Och Där tycks man ju ha plockat in det folk man inte kan göra av någon annanstans. På Järfälla sändaren, de har alltid problem med sändningar. Den här sändaren har ju alltså funnits i, ja det är ett år nu. Man får ju vrida upp Volymen då, mer eller mindre fullt då på radion, om man ska uppfatta deras sändningar för det mesta. Och de här människorna som driver radio så klantigt, de anordnar faktiskt kurser i att göra här radio Fast de slår inte så väl ut, för de har ju inte lyckats utbilda folk till att köra. nej Det märkte vi ju när vi var på möte på den här nya sändaren 95.3. Där var återigen bråket igång med att alla var överens. Men Socialdemokraterna ville skjuta upp starten på den här sändaren. Från 1 januari 87 till sommaren 87 då. Då skulle man kunna börja ett uppehåll. Ja, därför att de hade alltså inte hunnit tänka över det. De hade inte hunnit behandla och haft sina demokratiska möten och så vidare. Och dessutom hade de inte fått sju på sju år hade de inte lyckats utbilda folk från eh, landsorganisationen att sända nära radio. Vi eh, tyckte väl att det var lite tokigt och det klär fram folk med manus och så började hålla tal där och det sprang omkring kring tanter och virrade med mikrofoner och visste väl inte vad de skulle säga egentligen men de har ju lärt sig argumentera och det gjorde de också men ingen människa begrepp vad de sa. Till slut så enades vi om att eh, vi sparkar ut dem helt enkelt på ett fint sätt. Och nu kör vi igång från första januari 87. Så där, där kom de alltså inte någon vart va? Och det är City återigen det handlar om. Vi, vi slås. Och det tänker vi fortsätta med. Ja, jag vet inte riktigt vilken egenskap jag är här. Jag heter Ben Karlsson och jag är alltså... Att du skrivs för förälder? Ja, äh, men jag är ju politiskt den här radio också på City 88. Men jag sitter också med i styrelsen för Stockholms närradioförening. Och riktigt som du sa var det inte. Nej. Det föreslogs att man skulle skjuta upp starten ett kvartal till 1 mars. Sommaren no, sommar, sommar äh, mm, det ja. Nej, 1 mars förra. Sommaren Och sista budet var 1 mars. Politiken Ja ja. Jag är inte socialdemokrat själv. Men äh, jag tycker väl att det ska man väl påpeka. Och man hävdade då att det var ett antal föreningar som inte var färdiga. Det var framförallt föreningar som inte hade hunnit söka sändningstillstånd. De talade om handikapporganisationer och andra. Och det är ju möjligt att det är riktigt. Att vi då i styrelsen och majoriteten i styrelsen inte eh, var med på noterna och det gäller ju också flertalet av de som var på möte, Så jag förstod. Det är att man måste ju arbeta offensivt. Vi kan inte vänta med den här sändan. Då händer ju ingenting. Men det är inte bara det. Det här trixet om att vi har inte hunnit bli färdiga då har de alltså kört med tidigare. På minst en eller två sändare till. Och mm. det är så att de vet för att de har haft stora läger där de har massutbildat sina kader i närradio. Och då lyckas de i och för sig fixa egna sändare av någon anledning. Mm. Korta ledningar till departementet. Men det är en Men... Eh... Och sen står du, och det dessutom 88 har, det är alltid på alla närrådeföreningsmöten på den här 88 pratas om vi måste ha en sändare till, det har gjort de senaste fyra åren åtminstone. Mm. Här står man på och säger att är det är ingen mm. aning om vi skulle komma en ny sändare plötsligt. Nej, vi har jobbat väldigt hårt för det in, in, in i styrelsen och vi har haft gjort uttalande på de möten vi har haft med föreningen, och vi är väl lite stolta och lite malja inom styrelsen för att vi har fått det här. Och där, där finns det ju företrädare för flera partierna jag kan ju säga det att vi har haft ett väldigt gott samarbete just med Socialdemokraterna inom styrelsen. Att det sen på andra sändare förekommer missförhållen, det har, har jag talat om också. Men just på... De hade aldrig varit starka i City, för de var emot mm. hela idén med nära. De försökte, nej vi ska inte ha en nära. Mm. City kom igång först 88, så därför hann de inte mm. riktigt få kläm på sitt i styrelse. De ja, det andra... fungerar bra i Stockholm, det kan jag mm. säga. Kan och, jag... jag hoppas att det ska göra det i fortsättningen också. Mm. Men att jag blir så upprörd är att jag känner den här stora övermakten försöker att stampa ut de andra. Och när de inte kan konkurrera på annat sätt så är det en organisation då. Det rimmar illa med uttrandefrihet. Mm. Mm. Men det rimmar bättre med idén om Allemansradion som de förde fram som ett svar på när. idén. Mm. Bara det att den idén kom först när radion kom visar sig och för sig mångfaldens goda. Mm. Ska vi ta och... Uh... Har du efter vad den som har väntat länge på telefonen och säger om det här. Hallå? Hallå? Ja, du har väntat länge. Jasså. Yes Så yes. yes var det jag nu som fick prata. Det var kul att höra. Jo, ja. jag väntar ett tag. Ja. Och jag vill bara säga det att jag, jag heter alltså Jonas Hagström. Jag vill hälsa till alla som hör mig. Det brukar jag ju vara dubbel Monopol-TV. Eh, jo, jag vill säga det, är det här att när vi snackade om samma musik då på olika radiostationer då. Så kommer jag att tänka på det, att ni har samma musik och olika rådor, SSM, Diskonitet, eller vad det än det är för något va? Då menar jag att det kanske vore bättre om... Ja, jag vet inte, det är som han den ena sa, att man kanske varvar lite va? Ni menar att man ska ha massa svensktopp och... Ja, ni vet det här va? Typer och och allt det här, vad fan det kan vara för något. Utan kanske Bruce Springs, Dive eller vad fan som helst va? Jag är lite blandat då med... Eh det här musiken som spelade på SSM igår natt då, till exempel då. Som jag hörde, jag hörde mellan 3 och 16, han gett sig ett och fan det var för något. Och jag, jag tror det faktiskt skulle vara bra, jag tror folk skulle uppskatta det faktiskt. För att, när, när den här radio jag igång va, då har ni världens chans alltså att köra när radio va. Jag vet, jag bor i Huddinge då Och eh, där är det för försenat med när radio va. Där de har de snackat sedan hösten 85. Då kommer nära radion, säger de. Ja, då kommer inte hösten 85. Den kommer inte hösten 85. Och sen så nu så säger de att mm. nej, naja, den kommer hösten 86, säger sen. Inte då heller. Och sen nu, då, nu kommer det våren 87. Nej, nu kanske inte kommer då. heller. det Huddinge då, va? Det är CUP3 då, Moderaten som styr uppe. Och även nu har det blivit Larsson om fossen och Vad fan, och ni och sånt där. Var du där? Ja, ursäkta. Det kanske är att man får jag... svära i nära rådion. Kan man inte göra det? Nej, inte. man kan inte svära i rådion. alls. Men de, de som kanske lyssnar nu på mig kanske svärver som jag svär. Tror du det? Ja, vidare. Ja, Okej. vidare som sagt var. Och då vill jag bara säga det att då tycker jag det är väldigt synd nu när ni har sån möjlighet här nu medan mm. nära rådion. Ni kunde varva lite kanske. Det var det. Och en sak till. på SSM där. Då. Du, du var en som med sig, SSM va? Ja. Ja, hörru, igår hörde jag det här. Varför hade ni inte någon lyssnareten igår, igår natt menar du? Ja. Ja, eftersom jag själv inte satt i studion så är det svårt att svara på det. Ja, i alla fall inte fram till klockan fyra på morgon. Eh... Jag kom hem vid två då, jag var på kameran, så kom jag hem vid två till den lyssnade. Ingenting. Mm. Det där är lite olika från diskjockey till diskjockey. En del killar kör rätt smalt med musik andra killar kör lite bredare med musik ja, ja. och en del killar väljer att ha med telefonsamtal andra tycker kanske att det gör sig bra utan Ja, det är upp till var och en alltså Det är i stort sett upp till var och en som diskjock generellt sett så har du ju söndagarna mellan 13 och 16 då det både är varierat med musik och då det finns telefonsamtal mm. oftast i form av, av tävlingar och så vidare mm. Ja, just det. och för jag tänkte det då. Det liksom, jag tror det är roligare. För att det är någon... Jag var rädd att ni skulle gå ifrån det där då. Det är ju någon eh, station som har gått ifrån det där va? Mm. Ja, och då tänkte jag att inte ni också gör samma sak. För jag tror det är en stor miss. Man kan väl säga så här att vi har gått ifrån det lite grann. för att i början när vi körde igång med det så var det väldigt roligt med telefonerna. Ja, uh, just det. Jag förstår det. Man kan, man kan använda dem lagom mycket och alldeles för mycket och vi använde dem alldeles för mycket i början då gick vi in för att gå ifrån det här och det var någon mer som gjorde det ungefär i samma veva vi gick väl in för att gå ifrån det men inte med ett förbud att ha med ett telefonsamtal alltså en stenhård linje utan de ska givetvis fortfarande finnas med för att leva upp programmet lite grann nu har ju tyvärr en av dem diskjockey som använder sig av telefon rätt mycket slutat för några månader sedan. ja, ja okej. Men vad säger du där med Bruce Springs med Die då? Jag tänker mest på SSM då. Jag hör ju mest på er. Ja, eh, just Bruce, Bruce Springs har varit lite dåligt då men eh, lite andra rockinslag brukar dyka upp. Kanske inte Väldigt just den här sällan. utprägen. Väldigt sällan måste jag säga när det gäller SSM. Även jag tycker ni är bra men på den punkten är ni jävligt dåliga alltså. Ja. Jo, det vet jag. Ja, det är jag bara säger... som lyssnar då. Det här med lyssnareförening och allt det där. Då tycker jag kan säga det. Mm. Så vad var det mer? Får jag prata mer? Ja, kort. Kort. Ja, ja, jag har ju fan prata, De andra pratade tio minuter. Jag har bara pratat fyra. Men kort då i alla fall. Det här med myndigheterna det här. Det här ja. köret om myndigheterna. Jag tror inte att det är som ni säger att det är någon konspiration som den här lyssnarna sa förut va att det är någon konspiration mot den att yttrandefriheten inte ska få komma fram alltså jag, jag, jag, jag tror inte det, jag tror helt enkelt att yttrandefrihet har vi i det här landet va det måste vi, man är ju dum om man säger något annat vi har i alla fall blivit inpräntade att vi har det men nej men inpräntade, jag sitter och pratar med dig just nu ja det exempel exempel, Guilou, han är med i tv, vet du. Vi mm. har demonstrationer, ut allt vad det är för något. Ja, och vi så vidare. Vi får se vad vi är insändare. Vem får, som helst får starta tidningar? Mm. Ja, du, där har en intressant sak. Vem som helst i det här landet får starta en tidning. Ja, det är en grej. Då, då får han en miljon i pressstöd. Om du vill starta en radiostation, då får du ett års fängelse. Vadå? Mm. Då får du upp till ett års fängelse om du försöker starta en egen radiostation. Jo, men är vans, är det Jo, Är Är det demokrati i ja, ja. yttrandefrihet tycker du? Ja men när det gäller stora stå den Svara nu, mig just på den fråga. frågan nu snäll. Va? Svara mig på den frågan. Du är ju precis hävdat att vi har yttrandefrihet och då måste du ju rimligtvis tycka att det är yttrandefrihet. Ja men jag håller ju på att svara på det. Ja. Och då säger jag bara att som jag sa då som alla lyssnare kanske hörde det här med. Jag pratade om demonstrationer och jag pratade om. Du har inte svarat på min fråga. Det men det är yttrandefrihet va? Har vi det? Ja, jag pratar nu. ju är klart vad yttrandefrihet men när det gäller närradion att man får starta bolag det beror på så mycket annat. Jaha. Det beror på att en riksdag har lagt som ni sa förut. Och det tycker jag i och för sig är fel att det bara ska vara, eh, vara då en grupp eh, som har då som ni säger. Va? Och det, det är viktigt. Men samtidigt så måste vi veta att i de länder där vi inte har det, det det är alltså belagt. Va? I de länder där det finns belagt. Vad är det I de länder där det finns den här privata köret, va? Jag menar, vad fan? Där är det ju nämligen så att där styr alltså pengar många gånger, va? Och det är det som liksom är oroligheten av runt det här. Och när det gäller reklam i tv, då är det ju för fan bara kommunisterna som är emot det. Och socialdemokraterna. Nej, nej, nej, nej. Det är helt fel. Harry Schein som ni pratar om så mycket. Mm. Oh, ja oh, men det är inte reklamen som är viktiga, mm. men jag ser så sådana oh, säger... det är väldigt viktigt. Jag Nej. pratade med Jan Guilou i, i förra veckan. Nej, du, jag tror inte du har förstått det här riktigt. Jaha, du, du har Ja, förklara för mig och ni som är så duktiga. Nej, men du har inte läst på riktigt tror jag om det här. Läst på? Ja. då läst på? Ja. ja men du och sa, ja, Men Du sa alldeles nyss att vi har yttrandefrihet och sen... Ja. så tog vi det här med radio som exempel som vi då anser är inskränkning i yttrandefrihet och du, ja. och du vi frågade dig om du ansåg att det var yttrandefrihet och det har du inte svarat på jag säger att det är yttrandefrihet men ni frågar mig de förbjöd man får, man får alltså vara var det, en fängelse och man startar en radiostation sa ni. nu ja. och så säger ni det förbjuder de är det yttrandefrihet säger du då och då säger jag så här att det finns ju så mycket annat runt omkring varför det är förbjudet att ut en radiostation. Vadå? Än att det är mot yttrandefriheten. Utan det är ju helt enkelt, jo vad då? Det är ju helt enkelt som jag sa alldeles nyss att vi har idag ett system som är lagt runt alla eh, partier runt i det här landet då va. Som är lagt att vi ska ha ett monopol som har TV Där vi har ett varierat utbud. Där alla människor ska komma till tas och så vidare va. Och alla vill... människor kommer ju uppenbarligen ja, inte då. Ja, men det är tanken va, det är tanken. Det är tanken. Och alla människor kommer ju... Det eh, finns inga som har mer chans att komma till tals än några andra då va? Men i så Egentligen fall... kan jag man ju säga. Då håller man massan tillbaka på ett snyggt ja. sätt. Men, men jag tycker men... att i så ja. fall... Ja men du, så ja, får jag bara säga en sak till, ursäkta. Ja, en enda sak. Ja, sen får ni prata då va? Det här med politiken då va? De får ju komma med att ta sig tv. Men det är kanske inte så konstigt att komma kommer med att ta sig till än till exempel eh, ägare eh, Bagan eller vad fan jag kan säga. Eller metallarbetare Josefsson va. Det, de har ju liksom, de har ju ganska offentligt uppsatta va. som med Janne Karlsson på SAS va. Jag håller inte riktigt med om det där. Det är en som talar här. Men det no du, du har en kon utan sanning du säger. Om jag får formulera det så här. Jag är ju politiker själv va. Nå, har men, jag har sagt jag är politiker. Vad sa du? Jag sa ja. att jag är politiker. Ja, ja. ja. Nej, men, vi har yttrandefrihet i det här landet. Det är inskrivet i grundlagen. Men möjligheten att utnyttja denna yttrandefrihet är väldigt olika för olika människor. Vi som sitter här vi har unika möjligheter. Vi tillhör ideella föreningar och vi kan gå ut på det här sättet. De äger en tidning eller arbetar på en tidning. De har också en unik möjlighet att ja. utnyttja sin yttranderätt. Och vi som jobbar med närradio, jag jobbar ju då organisatoriskt inom Stockholms närradioförening som jag mm. berättade förut, vi upplever ju den här lagen om närradion som någon slags tvångströja. Det är inte riktigt fritt alltså. Så det finns en massa organisatoriska och byråkratiska begränsningar också. Ja, visst. Det är, och det där, är, det, det där reagerar väldigt många väldigt starkt emot, inte minst herrarna runt det här bordet. Det håller jag helt och hållet med de som lyssnar. Att de inte kan arbeta liksom de vill göra för att få bättre program va? Det kanske ni håller med om. Och då vill jag bara säga att det är självklart. Men att dra det så långt att påstå att, att det inte finns någon yttrandefrihet va. Det tycker jag är löjligt egentligen. Nej löjligt är det inte. Jag förstår, ni, jo, jag förstår att ni är förbannade. Jag förstår det. Nej det, det, det, är... det är nog du som är det skulle jag säga. Det... Till... Nej jag, jag, okej jag ursäkter det men det, jag, men det är alltid... beror bara att jag, jag, jag, är, jag är liksom... Ja, ja, det är ja, ja, ja, ja. Inte länge. Det är inte mer det, du måste förstå att det är inte mer än sju år sedan som det var förbjudet att bara köra det här va? Det här är liksom till man har fått kämpa sig till va. Om, hela tiden så försöker ju då trycka tillbaka de, de, ja. de ja. När då? det var förbjudet det var bara sju år sedan som det var helt förbjudet att sända och sosarna försökte stoppa det va. För att ta det exemplet. Om man får liksom kämpa sig fram steg för steg för steg va? Menar, om vi har yttrandefrihet eller inte skulle vi kunna diskutera hur länge som helst. Det är bara det att om vare sig man har har man yttrandefrihet. Jag tycker inte det ska finnas in, några inskränkningar i yttrandefrihet. Har vi yttrandefrihet på pappret så ska den ju fungera i praktiken också. Om yttrandefriheten inte fungerar i praktiken. Då är den ju inget värd på pappret. Det håller jag helt och hållet med om. Och då vill jag bara säga att närradion, vi har ju närradion idag. Den finns ju då. Ja just det men den fick men, ju... Men ja visst. Ja då? Ja men det var ju inte tack vare socialmakten. De försöker ju stoppa den. De försökte... Det var förbjudet då. De var tvungna att gå med på den. Och nu försöker de ta över organisationer genom att skaffa sig en majoritet i alla näringsföreningar med att slänga in eh, 10-20 föreningar på varje näringssändare. Vi måste hela tiden vakta på det här va? Vi har dem på oss hela tiden. Förstår du? Jo men du vet det beror ju inte på att socialdemokraterna mot yttrandefrihet va? Vad well, de är det, det alltså att de minuter moten så men då kan till man, till man säga att det är så, det är så ytligt så det är läskigt nästan för att det är samma sak som att i Huddinge hade jag bott då va där är Nej, liksom du, inga... ska, –Får jag fråga en sak? –Nej, nu vill jag förklara hur det är, tack, där, är social, –Där är inga socialdemokrater du... som... –Nej, du har hållit på att flamsa tillräckligt. Jag –Det regera, jag där, jag där det är det, det, det borgare va? Och det ändå så blir det ingen närradio här förrän det blir du... uppskjutet och uppskjutet. –Om och jag du vet vet hur det, det är du, om du vet det då ska ska berätta en sak för er. –Ja, visst. –Det finns en närradioförening där ute. –Vart? –I Huddingen. –Ja, ingen ja jag, jag vet det. –Ja, om de bara kunde komma överens och komma sams så skulle ni kunna få sätta igång, men det är politiskt bråk och jag, du, jag ska inte tala om vilket parti det är som bråkar du får gissa det till det nej, det, ja vilket parti som bråkar, jag gissar på att det kan vara då som det är de som styr över borgarna nej, nej det är inte det Vilka, uh, därmed tycker man? jag att vi avslutar det här samtalet och tackar dig så mycket, önskar dig god natt. jag hoppas det blir nära ja. Radio Huddinge, även fast jag tycker att ni på SSM har gjort det väldigt bra alltså, det... Ja, jag hoppas att ni fortsätter att slå för utbildningsfriheten. Ja, det blir nog bra. Mm, Nej, Är det sossarna som stoppar det där som de har försökt på andra håll? Ja, för jo då, det är samma. Där. Då är det fjärde exempel till Storstock. Jag kommer att tänka på en annan som inte i alltihopa. Du, Gudmund, var ju med när vi var intervjuade regeringsrådet Gustav Petrén. Mm. Eh, han sa en väldigt intressant sak till oss då. Inte direkt, men indirekt. Så sa han att prova att ta en och sätta upp en radiosändare så får ni se vad som händer. Därför att den här lagen, Lex Radio Nord, har ingen täckning. Om den provas ordentligt så har den alltså ingen täckning överhuvudtaget. Det går, det, det går att komma förbi den. Den, ja. är, hel, den är helt inaktuell idag. Och det kan vara värt att tänka på. Mm. Men det är ju fortfarande så att hittar man ett, någon, något mm. sätt, även om det är legalt, så, så hittar myndigheterna en ny lag. Så det är ja, bara en tidsfråga tills inte, de stiftarna Inte i 1986. Men är det inte någon pirat som har blivit avslöjad någon gång då, som man har testat den här lagen på? Nej. Han uppmanade oss inte direkt att sätta igång, men indirekt. Han sa att alltså, det jag, var möjligt Ja Och den killen vet vad han pratar om I mm. Italien så var det väl så Var det inte 77 76 var det väl eller 70, nej, 76, 75, var det. 75 var det kanske Som en pirat körde Och eh, blev fäll Eller vad säger blev gripen Och så gick det upp i domstol och det överklagade Så då fann man att enligt grundlagen i Italien Och lagen om yttrandefrihet så kunde man inte hindra den här piraten och sända och sen dess är det ser den en jävla röra där nere. Nu det, sänder ju alla på alla håll och kanter. De har inte ens reglerat sin radio. Så där är ju radion fri, mm. ord, ordets rätta bemärkelse. Jag leker med tanken på... Nu faller det i talet, hur Jag ska bara säga att det är ju naturligtvis inte bra. Det är bättre att reglera det som man har gjort i USA, naturligtvis. Mm. Först man ska ha trafikregler för bilar. Ja. Okay. Men jag, jag leker med tanken att helt fräckt ta en radiosändare... Och så slår ner den i backen och så kör igång ut på Djurgården exempelvis. Och se vad som händer. Se om folk reagerar, om det blir någon opinion, vad som, vad, vad som kommer att inträffa. Det är, det är, jag alltså... är det i rätt tidpunkt då ja, också. Det är ja. ju Djurgårdsförvaltningen som äger marken och jag ska tala med dem först. Ja. Nej, men jag leker med tanken på, på vad som skulle hända. Tillverkar beslag till hela Djurgården. Jo, kommer så... Kom så... Det, det är en kul grej bara. Mm och eh, se om egentligen folk reagerar mm. bättre i det här landet. Då började du göra det innan valet, mm. precis innan valet 1988 får vi se vad som händer. Mm. Jag hade en jävelusisk idé under den här det kan jag nu, när den här konferensen är över. Det var ju internationell mark där i Särgistorg där de hade den här fredskonferensen eller vad det hette för någonting. Där kunde man säkert ha sett Vem skulle bivra det? och Vilket tid det skulle tagit för alla? Och... Det tog ju tre år från att komma fram till det här offerarket så att kanske man skulle ha sändt, men det är för sent nu mm. om du avvaktar utvecklingen internationellt den närmaste tioårsperioden så kommer du se att radio mediasituationen här i Sverige kommer bli helt annorlunda jag är helt övertygad om att vi kommer ha kommersiella stationer det tror inte jag jag tror, ja, jag tror det ligger politiskt djupare och kanske vår mm. folk är rädd för det, att det här är en större frågan än bara radio men vi eh, ja. vill bara kämpa på Får vi sitta och pumpa popmusik här så blir de folk så väst tillvända. Att... <laughs> <laughs> Sen... <laughs> mm. Men har ni det insett jag. att närradion idag är det inte bara såna här mm. som lyssnar på sådana här frikidiskomusik och sådant. Utan det är ju människor som vill ha information också. Det mm. finns ju undersökningar senast från 84 som hävdar då att eh, närradiolyssnaren är en människa som är ute efter specifik information mm. Och sen gillar de också när det är lite tergar som gläfsar. Ja. Det är alltså spioner som sitter och kollar vad vi säger. Det är det det du menar? Ja visst. är lyssnare kallar det så. Mm -hmm. ja, på det så har vi tydligen en sån med oss. Ja jag har frihet och yttrammen nu. Förlåt? Ja jag har frihet och yttrammen nu. Vi pratar ju om yttrandefrihet. frihet. på vad Ja. ja. Jo, äh, jag sänder ju en här radio själv. Jag heter Ove Bristrand. Ni kanske känner mig vid bordet. Jag har aldrig talas om det. Nej, ta bort den. Direkt, men, uh. ja. Ja, känner. <här> jag tänkte komma med lite information bland annat om vi pratade om P1-sändare tidigare. Mm. Och, äh, skälet till att äh, man har slagit igång p sändarna är ju det här med Televerkets nya försök med rds och De har flyttat över det här personsökningssystemet MBS till p 1 Det är därför den går dygnet runt nu. Jag har hört P2 också igång på nätterna. Jag kan inte hålla reda på varför, och så där, men det kanske har att göra med det också. Då. Ja, P2 och P3 är de kanaler inom Riksradion som testar RDS. Mm. Vill de inte lägga någonting på närråden också, strax under? Jo, det finns... Eh ute på den här härliga stationen sydost. Ja, ja, den är jag. Ja, just precis. Mm. Jag har nämnt den tidigare och jag sänder själv där ute. Vi, vi okay. pratar om det med närrådgiföreningar- och jag har väl en del erfarenheter av det, men... Berätta, berätta. Kan du inte berätta lite, annars tror du om oss inte? Ja, jag sitter i den här närrådgiföreningens styrelse. Gisslan. Mm. Jag kommer igen. <laughs> ja... Jag, jag tycker vi har pratar ganska mycket om det, men det är klart, får jag prata vidare så kan jag ju säga att eh, när den här startade så var det, skedde det på ett ganska konstigt sätt. På närrådet i årsmöte, första konstituerande årsmötet, så eh, ja, skulle man i kollektivistisk anda välja in en klump av personer i den här nya styrelsen. Men då var det visserligen nominerat dubbla antalet personer. Men de, de skippade man. Man i ihop en hel klump. Utav eh, rätt trogna personer som skulle sitta i den här styrelsen. Och efter lite bråk så lyckades de, eh, de få in mig i den här styrelsen också. Och jag har inte haft det lätt. Kan jag väl säga. Några exempel. Ja. Är de dumma mot dig? Nej. Ja, det beror på vad man menar med dum och dum. Jag, jag har ju inte fått igenom alla mina förslag. och eh, ja. Men det får inte jag i min styrelse heller. Eller? Nej, men eh, eh, så fort jag yttrar mig och kanske gör någonting som inte behagar de andra så blir jag, för, eller blir jag anklagad för att vara illojal mot närradieföreningen. Mm. Mm -hmm. Ja, det är inte bra. Nej. Mm. Men eh, det här med att prata om eh, när och föreningar och hur de styrs, det det tycker jag vi kan det, det har vi kanske pratat om Jo, det är ingen ro att prata om. Det värsta är att det är någonting otredigt. man måste dra upp ibland för det är ju så viktigt eftersom mm. Det handlar om det här myten vi vet vad jag har pratat om, vi ska få behålla den Vad det är ingenting självklart, det kan ryckas ifrån oss, alltså det var förbjudet som sagt för sju år sedan att köra närradion, nu har det blivit tillåtet nu försöker alltså makten att gå in här igen va? Ja man kan säga att eh, vi pratade om Sossarnas frammarsch i närradion. från start ute på Sydostsändaren så la man sig sända 28,5 timmar i veckan. Men Ove och även ja. Lasse... Det är väldigt viktigt att vi som då kanske inte har riktigt de här åsikterna om hur man ska göra närradio och hur det ska styras så att vi nominerar föreningsvana människor till att sitta i sådana här styrelser. För att det är mycket frågan om föreningsteknik i det här också om man vill försöka driva igenom de åsikter man står för. Men det är just där vi hamnar underläget som är intresserade av radio eftersom de kan gå in med just sin föreningsvarning annat, och köra över oss. Va? de. Mm. Styr och ställer där. även. Va? Och varför mm. du idag? Jo, utbildning, utbildning, utbildning. Det är aldrig någon som sätter sig på mig inte. Men jag är en elak fan. Så vi ska alltså bli politiker istället för det vi är nu. Det är det som är så trist. Jag har själv stått inför det valet ibland. Ska man pyssla med politik eller... Ja, det är roligt. <laughs> mm. Sen kan vi väl ta det här med 95,3 också. Som jag har försökt åka runt äh, Storstockholm och lyssna på också. Ja. Mm. Och... Jag har varit faktiskt förvånad Det gick fram klockrent när jag åkte bil Genom södertunneln Oj då, märkligt Det var märkligt, men däremot När jag började komma upp på Skanstullsbron Så var det lite problem Sen, ute i delar av söderort Så har jag till exempel inte fått in 95,3 Just av de här kända skälen som nämndes tidigare Att det ligger P3 Som slår igenom Jag har också provat det där i södertunneln Men det är bara fejdar iväg Ja, då hade det funkar, jag tur kanske. Funkar inte alls. Hör du den ute i Forska? Ja, ute i Forska hör jag den, men däremot inte i Högdalen. Ingen kompis från Solar idag, så att det var brusigt där för att lägga. Mm. Sen skulle jag vilja slänga ut en fråga till några lyssnare som kanske har socialdemokratiska sympatier. Och då kan man fråga sig hur man med hur socialdemokraterna i Norge tänker. Och varför inte socialdemokraterna i Sverige kan tänka som man gör i Norge där man för fram ett förslag från den norska regeringen nu om att man ska börja med reklam i, i tv och radio. Och då börjar man i närradion. Just av det skälet att närradion inte är licensfinansierad utan även finansieras av föreningarna som vi har pratat om. Det är ju föreningen... man ju fråga sig varför de eh, svenska socialdemokraterna skulle vara sämre än de norska. Ja, jag kan då säga att reklam har de också i Finlands nära och i Danmarks nära Så Och socialerna har nog ingenting mot reklam om jag vågar mig deras vägnar, utan det är väl just att styra va? Det här att de vill ha reklam i Sveriges Television är ju ett tecken bara på att det förstärka mm. monopolet va? De är nog inte så noga med kultur på så vis va? Bara de får båda makten tror jag. Så att det är inte reklamen som är viktig utan det är liksom... Alltså, det här var ju egentligen en lyssnarfråga. Nu har du givit svaret här. Ska Aha. vi se om någon ringer upp och svarar rätt då? Eller? Ja, då kan de ju ringa på 714 0035. 714 0035. Och då tackar vi dig, Ove, och lyssnar vi på lite musik. Kingcraft have done it again. They've doubled their range of wallpaper. At the Wallpaper Book Bar, a massive choice at great value prices, with Vimura reduced to £3.99, plus the full range of Dulux paints. Dulux Weather Shield, £9.99. Kingcraft, now with more choice than ever at 20 Broad Street Seaford and 34 St. George's Road, Camtown. We're on the southernbound front menar menar menar menar menar menar menar menar menar menar menar Dalens radiosällskap. Och ja, det var Genesis med Invisible Touch. Det var en ny låt och <laughs> nu så har Göran Lindemark kommit in i studion för att eh, spela lite orger för oss vi ska försöka och trödde Lotta med Göran Gör ja. Var en gång för länge sedan flottare med färg varje jämte som ut i min alla torp i alla, alla byr hade jag, I I hade jag i vän i soler och skickade i värld hade hade det var kultur. Bra, jättebra. Precis som i Ryssland, man applåderar själv. Ja. Mm. Sköt med lite kultur. Ja, härligt. Tack Göran för det. 714 0035, är det någon orgelfrälskt som har lyckats ringa? Hallå? Ja, hallå, hallå. Ja. Hejsan allihopa, jag heter hej. Håkan Nyberg och jag jobbar också med Närradio ute på och Ostexradion. Ja. Visst, sjunger vi bra va? Jo, det är <coughs> helt fantastiskt. Jag tror jag har hört något av dina program någon gång. Alltså, ja det är Bengt jag hör antar jag. Ja. Mm, hej Bengt. Eh, mm. Jo, det, jag tänkte komma in på en ganska intressant bit tycker jag, eftersom den inte debatterat så mycket ikväll så är det dags att den togs upp någon gång. Och det är finansieringen av de här Närradio-studierna som finns runt om i Stockholm. Och det här är ju intressant. Då man, och det här citerar jag från ett utskick som nära Radioföreningen skickade ut våren 84. Att man pratade med Farsta föreningsråd där man i huvudsak sa sig positiv till att aktivt medverka med de resurser man hade. Och man diskuterade med kommunens fritidsrotel om kommunens intresse av medverkan runt föreningslivets resursbehov i denna fråga. Det ser då utrustandet av den här studion. Och kommunen har ställt sig positivt, sa man utskiken. Och då skulle man kunna bygga en studio där, jag citerar, föreningarna ska kunna arbeta med nära audio på ett förhållandevis professionellt sätt. Slut citat. Och den här studion, bara Gud vet hur mycket den har kostat, men ja, det är inte små pengar det rör sig man har flyttat väggar, man har stoppat in ny utrustning efterhand. Och det har inte fungerat och man har stoppat in nya lådor där som... Ja, man dribblar fram och tillbaka hit och dit. Ja, och då, det är ju bara skattemedel det rör sig om. Det är bara skattemedel. Det var någon mixer eh, i storleksordningen 70 000, stämmer det? 70 000? Oj, jaha, det är mer vad jag vet. Det är så, så dyra grejer. Ja, mixen kostar väl inte 70 000, men väl 17 säkert då. Två? Det är en massa dyra grejer där har ute. har gått miste om en del alltså. ja, Det är en massa dyra grejer som står där till ingen nytta. Man har köpt CD-skivspelare som står still där för Jämna bland annat. Men min fråga till er som ändå representerar en hel del av Stockholms stationer. Jag hörde väl gagaren där också. är Om det går till så här på andra håll. Och att, och att ingen reagerar någonstans då upp i kommunens fritidsmaskineri. För det här börjar bli lite trist att vara skattebetalare i det här länet. Jag börja? Ja. Mm. Det ligger till så här har jag fått förklarat för mig att det är alltså inhyst i föreningsråds lokaler ute på sydost. Dessa lokaler förhyrs till föreningarna med nolltaxa. I nolltaxade lokaler ska det finnas den utrustning som krävs för ändamålet, Simsalabim. <laughs> och jag tror inte ens att det här beslutet har tagits i fritidsnämnden jag ska inte svära på det men jag försökte bevaka frågan för att se när det skulle komma upp och jag, jag tror inte den kom upp överhuvudtaget för det gick med någon slags automatik där och eh, det här drabbar ju då eh, stockholmarna väldigt olika det kostar alltså skjortan ute i eh, till exempel på sydoständan och jag förmodar även på sydvästsändan där man bygger upp sådana studier. Här inne på City, där har vi minst han ingen gemensam studio utan där står var och en för sina egna kostar. I och för sig, all jag. föreningsverksamhet är ju finansierat genom skattemedel, mera i Sverige, det ska vi ju inte blunda. Och då jag får bara en gång skulle upprepa så ingen tror något annat att... Eh... Jag har till exempel satt upp en studie för universitetet, den kanske kostar ungefär 15-20 000 då. Det var 82-83 tror jag, den rullar fortfarande. Och jag vet ett par, tre föreningar där man har studier för ungefär 15-20 000. Och det fungerar. Man kan köra, så många kör en 40 timmar i veckan så att det behöver inte vara dyrt om någon tror det. Ja. Det är en del av diskussionen kan man lämna. Så det är liksom inte det som är problemet. Det Men är det då, det, ja Lasse då tänker jag först första hand på som varit med och byggt en massa billiga studier, är det inte ett slag i ansiktet lite på de som sitter i garderobskrubbar att man smäckar upp sådana här grejer som praktiskt taget bara blir för sossarna när de så, då, sänder en massa tider. Ja, vad jag tror är väl att då har man lättare att få in en massa föreningar för man säger titta här här för ni var en jättefin studie gratis så då ska den ju vara dyr och kosta mycket så att det ska bli större anledning för föreningarna att gå dit. Därför att då får man ju en styrning av dem. och de sitter hemma i sin egen grupp så har de mycket lättare att få idéer. Det är ju som att man har egen förening. Man får säga vad man vill va? så mm. man tvingas in i en annan förening? Även om det bara är i lokaler så blir en automatisk styrning va? Mm. Så att jag tror att det är det som är förklaringen till att man vill ha dyra studier för att få dit. massa föreningar så att vi inte sitter hemma och bygger eget. Ja, det kan vara en möjlighet. En annan möjlighet är väl att man kanske har lite mer kontroll på vad de gör. Ja, det blir just det. Mm. Och på sidost i synnerhet där man då från social hållet håller sig egna skivor i studion som står där för jämna och skräpar. Mm. Det är populära tilltag. Det där var, jag ska säga det, jag var i min från början och det var en av de grejerna som jag slogs lite, eller fixade ska jag säga, i kulisserna för att få till på den här sänden. Här är alltså 40 studior kopplade till 88 -an om vi inte det att ha byggt något nytt senast tid, men för 40 stycken vad jag vet. Eh, och från början så eftersom det här landet är ett sånt ulan eller radio så var det ingen som hade tänkt. att Jag pratade med när du kommer till 78 när man innan man skulle börja jag skulle ha utsändningarna gå till för det var jättedinse jag då vetar. Va? Ja, det är väl Man lämnar ja, det är ja, det jo, nu, Man lämnar in en band till, till någonstans så där liksom va. Och det var inget... Jo, men det var sant om det sa det. Och längst när de kom på att man lämnade inte in till kakningstorn, kanske någon band. Och så har det faktiskt gått till i, i Malmö man lämnat in någon band till deras kakningstorn. Va? Så det var ingen som hade riktigt koll på det här. Och det fanns idéer i, här i Stockholm, en del som ville bygga en central studio för hela verksamheten. Men det är stolt att säga att det lyckas jag splittra, att det blir olika studier. det tror jag är jävla tur alltså. Först ja. värde du igen. Ja, ja det där med band det kan vara intressant för Bengt, han gillar väl sånt. Ja, jag gillar band. Jag vill köra baklänges. Och... Nej, jag har aldrig kört någonting baklänges. Jag frågar Lasse. På hedersord. Ja, men jag har inte gjort det. Ja, vi ska inte säga för mycket. Jag ska inte plåga mer, pojkar. Jag, tänker... jag vill fråga dig om en sak. Ja, alltså? Ja, du ska så lätt slip runt undan. Du sänder alltså ute i den här kommunala studion nu. Radios i Rost igen. Mm. Ja, Brödet Maglungen, vad det, heter. det det Det Är det inte lite jobbigt det här med att man sitter i knet på varandra att det är så många föreningar? Hur, och hur är det med mixbord och sådana här saker? Hur känns reglerna? Det är väldigt många människor som sliter och drar i det där, föreställer jag mig. Ja, man kan ju säga så här, om man tar från början. Utrustningen ja. slits väldigt mycket där ute. Och det är ganska stökigt om man kommer dit och... Pick-upen har formning, käkar, vinyl och nya skivor. Allt sånt där. Så att det är inte hög standard på så sätt. Det missköts ju uppenbart. Och den här studion är ju uppbyggd kring en talstudio och sen är det två kontrollrum. Från början var det meningen att man skulle kunna ta över sändningen från kontrol kontrollrum två när kontrollrum 1 stod för direktsändningen. När det fungerar inte så man får liksom kliva på varann och man byter skivor och det blir... Ja, ganska bråkigt när man, när man tar över. Det där kan ju fungera men uppenbarligen är det inte bra om det är för många sändande föreningar som ska trivas i samma studio. Nej visst och i synnerhet på Sydost i är ett 60-tal och det, är det är då... kanske är rent politiska skäl till att man börjar bråka rent då men När det gäller yttrandefrihet det vore ungefär som att förbjuda folk att ha egna skrivmaskiner och pennor. Och så sa man, kom till oss, vi har de modernaste ordbehandlarna. Och, och vi är till och med jättebra sekreterare, ni kan skriva en kladd till oss. Som vi kan jo, hjälpa er ja. att skriva ut va? Lasse, vi kan till och med hjälpa till att formulera. Ja, ja exakt. Det var det som är idén med Allemansradion. Det är den här man fortsätter på. Det där du sa med skrivmaskiner. Det är faktiskt så att i, jag tror i Östland. Var det Ungern eller Tjokoslovakien så måste man ha något tillstånd. Man måste alltså registrera sig för att man ska äga en skrivmaskin. Mm. Måste, ja, mm. ja men men det är, det, är saker har här. Jag det kan vara väldigt ja. bra. Vi har ju fabriksnummer på våra vi också. Så att det... <laughs> mm. Jag var med en gång ute på Södåst i någon misslyckad mm. Mm. sändning om fri radio någon söndag hos Moderaterna. Samarbetar eh. du med dem? Ja. ja, det är egenskap av privatperson tror jag. Ja. Ja, jag vet inte. Mm. Eh, men... Det var jättekul för då stod de några nisse och borra i väggarna där så att man liksom hörde inte vad man sa. Hamra i ett fönster, det var jättekul. Ja det är rätt vanligt, man sätter in ventilation och grejer och man mm. flyttar väggar och vrider fönster. Ja det har varit hantverkare där, kort och tvärs. Det var väldigt rötenerat tycker jag. Mm. Men du Håkan, ja? äh, finns det inga möjligheter att starta en egen studie? Det är ju bara att ringa Martin Lohn eller Jörgen Jonsson på Televerket och säga jag vill ha en ledning till den och den adressen så är det klart inom två månader ungefär. Ja, den som kunde göra det. Jag vet inte hur man ska bära sig åt det. finns väl rent motstånd där utifrån också, bara till tilltaget från nära föreningens sida. Ja, kan det det det. de kan väl de fortfarande ha, de har inte lyckats komma på någon lag att, att hindra rent formellt efter jag vet. De Klart de kan vara lite kitsliga så. Oh. Men det värsta med politik är bara inse att, ja det sa JR i Dallas. Power is not something that you get, it's something that you take. Så att låta man bli och bygga sina egna studier, så kommer man att cementera den här idén att det ska vara en studie där alla ska komma in i samma fem, va? Ja Tyvärr verkar det ju bli ut så mer och mer. Jag har varit lite aktiv i styrelsen. Det sker på samma sätt. Mm. Även för att det inte blev till närmensvis lika dyrt. Så tydligen politik, får, man får liksom bara göra, tvinga sig fram steg för steg. Och så, så blir det så. Mm. Det, det är en sån kamp det är, det är lite trist. Mm. Jag ska bara säga en sak till, på. Jag tittade här i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är apropå yttrandefrihet står det i artikel 19 att, jag citerar, Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripande hy hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. Så var det med det. Jag tror det skulle även gälla etemedier men jag tog tydligen fel. Ja, Europadomstolen är ju ofta på oss dem också på grund av de olika lagar som inte följer riktigt här. Det finns ingen så land att får... som, ursäkta ifall jag tar lite igen, men Sverige är det land som toppar statistiken på sådana här fall med Europadomstolen. De det är ingen som skriker till en radion kanske? Jo, Jakk Hortschak försökte väl, han skulle ta upp det men då gjorde det så hos jävla habbrovinkel då när de, de stoppar Odinor att de lyckas få... Får det stoppat innan det han kom upp mm. i Europadomstolen. De mm. För det var samma sak där att han ville få upp det. Och man, Jag vet inte vad man gjorde. Man, man, man tog upp till riksdagen innan det egentligen skulle tagits upp där. Innan det mm. Ja, det myggades bort den vägen med politisk hjälp. Ja, dels är det så. sen är det så att et lagstiftningen ansågs ju vara där, tekniskt komplicerad och det var monopol i så gott som alla europeiska länder när, när den här Europadomstolen bildades. Och därför så är de frågorna helt enkelt undantagna och det är alltså praktiskt i 50-talet. Mm. Mm. Det är bestämt alltså på förhand att de kan inte tas upp där. Det, det är alltså eh, det är ett undantag, faktiskt. Det ja, sa han ja. vad heter han, Gustav Petrén. Ja. Det, har jag, det sa han till oss när vi ja. honom. Hur var det med den utdående friheten? Den Ja. Men FM Radio är väl också till för att begränsa yttrandefriheten ja, vad... Jag tror bagarna har berättat för mig någon gång Att eh, segermakterna i andra världskriget mm. De ville ju inte att tyskarna skulle få sända med lång räckvidd Utan det skulle vara UKV ja. Som tidigare bara hade använts för militär kommunikation Konvojtjänst och mellan stridsvagnar och sånt sådana så. Ja det alltså... kanske inte stämmer Men Rätta mig då Det börjar ju med FM Radio Det börjar egentligen i början av 30-talet i Amerika och då låg FN-bandet på, vill jag minnas, mellan 40 och 50 MHz. Och då var det så att eh, radion fick slås med TVN då också. Det var ju samma veva. Att eh, TVN det vill säga RCA på den tiden var ett stort mäktigt företag. De ville reservera massa utrymmen för TV-sändare. Och då var det så att eh, det var en, det, en pionjär som kom på just det här med själva frekvensmodellationen. Till att börja med så var inte så många intresserade av det här med fm modellation frekvensmodellation. Mm. Och det berodde på att uh, räckvidden var ju dålig. Men det fanns ju sådana som var hi fi entusiaster redan på den tiden. Och uh, då tyckte man det att FM i och med det var mycket bättre ljudkvalitet än Mellanvåg. Så satsade man väldigt mycket på att spela klassisk musik. Men i och med det att uh, klassisk musik, det är inte så fruktansvärt många som, som lyssnade på det. Så hade de, hade de inte så väldigt många lyssnare. Det var i början av första 70-talet som... Uh, eller i slutet av 60-talet, det kan, kanske läsa vet om, att i Amerika då började universitetsstationerna satsa mer på att äh, föra fram det här popformatet formatet Och då börjar först de kommersiella stationerna intressera sig även för att komma in på FN. Va? Så att, mm. Och det var i början av 50-talet som man ändrade FN-bandet till i dagens 88-108. Men det är nog riktigt, men trots det så var det nog riktigt också det här med att Tyskland. tyskarna var tvungna att hålla sig till FM. För att få reda på alltihopa här så tycker jag att ni ska ta och lyssna på våra nya serie. Det står av Pop Radio som kommer på 95.3 här på Melardalens sällskap Tisdagar klockan 21 efter nyår för då kommer vi att köra igång en serie om just det här. Och då får ni svar på alla dessa frågor lovar garanterat. Vad bra. Hörrni, apropå ingenting. Citysändaren hörs ut i Johannes Håv här i Kärtorp. Eh... Inte nån vidare i stereo. Det kanske är läge för liten effekthöjning. Vad vet jag. Mm. Lyssnar du på 88 eller på 95? Ja, jag syftar alltså på nya city givetvis. 95. Ja. 88 ska inte höras i stereo. Nej, det är korrekt uppfattat mig. Mm. var bra. Det bra. Ja. Mm. Jag blir harmonisk av sådana här sändningar. Fortsätt med det. Mm. Okej. Okay. <laughs> Tack. Tack. Tack. Hej. Mm -hmm. Är det någon som har lyckats eh, slå rätt på skivan? Hallå. Hallå. Ja. Ja. Oh. Hej, jag heter Per och oh. jag skulle prata om fri också här. Men eh, först skulle jag vilja få ställa en liten fråga till dig och det är... De här nattsändningarna som ni har haft, ni har väl haft ungefär två stycken per år? Oh. I den här stilen ungefär? Oh. Som i princip har varit kar karbonkopior på de andra Det är en pris. I princip, ja. För att, jag tycker liksom att... Eh, Ja, om det ska gå, om, om ni ska sitta och snacka om att det ska gå framåt som en friradio då får ni gå fram lite grann med egna program och ha lite annorlunda ja för det första sådana som ringer in då och lite andra grejer ja. Ja. Det blir lite roligare då om man säger så Vi försöker ju ta in de intelligentaste som ringer in mm, Det är bara en målsättning <laughs> Ja, kanske det funkar så bra alltid då. Ja, nej. nej men då det här med friradio det, det är någonting som går jävligt långsamt minst sagt man får svara och ni, ni verkar ju inte vilja skynda på det va? Även fast jag vet att Lasse och bagen och Gagarin, alla vill ju ha fri radio Men ingen verkar göra någonting, någon större omfattning va? Då, jag kanske, har litet, då kanske du kan om Ja, jag har ett litet förslag här. Varför startar man inte en riktig förening som bara är inriktad på att få fri radio? Det är förbjudet att ha en förening som... Om, som... Man behöver inte sända. Behöver inte, det viktiga är inte att sända i för närråden kommer... Ja, det närråden har gjort sig Sitt goda om man säger så. Mm. Mm. Vad ska vi göra idag? Springa med lappar i brydlådorna? Nej, men uh, gå och demonstrera första maj. <laughs> Nej, vad skämta. då. Nej, men till exempel nu här nästa vecka så är det en liten mässa som heter Vision 86. Mm. Ska man kunna visa sitt missnöje lite grann. För där är ju då representanter från de största medierna då. Och, och när radion? Och när radion. Mm. Minsta media. Ska det vara någon demonstration där då? Och bli utkörd, eller? Nej, kan man ockupera någonting? Ja. Bygga barrikader. Ja, det är bra. 68. Ja. <laughs> ockupera, ja, det är ju... Ja, just det. Ja, det faktiskt ligger en del i det här. Ja. Att du, ja. Du, du, ja. Man måste visa sitt intresse, va? På, mm. på ett sätt då, som når många människor. Vi kanske ska organisera oss som alla andra. På något sätt. För det är som Närradion till exempel. Då, där är ju många föreningar som kämpar för fri friradio. Va? Men inga föreningar verkar tycka om vad den säger jättemycket. Va? Oh, In, oh. Inom popradio. Man säger så, så popstationer. Som mm. inte för att... De konkurrerar inte direkt lyssningsmässigt. Men mm. de men, konkurrerar om vem som är häftast mm. och bäst. Va? Fast men, det funkar ja, inte. Nej, jag är... jag Jag är inte... Jag är inte aktiv. jag är inte aktiv inom Närradio längre i Stockholm. Mm, ja, ja. Men... Jag har samma intryck som du har faktiskt i det avseendet. Mm. Men du sa att den här sändningen är en kopia av den andra som vi hade förut. Ja det var det tills nu. Vadå? Det var det tills nu tills jag ringde. Ah. Nej. <laughs> Nej men alltså det, vi, vi, vi når ju uppenbarligen en del människor. Du ser till exempel vi har ju lyckats, du har ju lyckats ringa hit och, och få en vettig idé. Jag är intresserad då jag har ja. varit det länge. Men, att Men var, varför vänta då tills det kommer en attseende? varför inte ta kontakt med någon förening. Varför inte dra igång någonting själv? Ja, jag, för det första så har jag varit med i föreningar då. Mm. Som inte har fungerat så jättebra. Så det är liksom... Det är inte så jättelyckat om man vill få fri radio. Men du säger att du får fri radio. Och det antar vi att det har att göra med rätten att... ...etablera sig, att gå ut i eterna, men det kan inte också vara det att man försöker befria radion, att man försöker på något sätt göra något nytt, någonting som verkligen kan börja konkurrera med monopolet. Jag vet inte, vad är du ute efter egentligen i första hand på kort sikt? Ja. En lagändring, eller? Det, det tar lång, många, många år. Ja. Stockholms närradiorening försöker i alla fall sedan två år tillbaka att gå ut och demonstrera lite hur man kan sända direkt under olika och mer eller mindre vidriga förhållanden. Gå ut på stan på nätterna med hovsändan i Ösregn. Eller hur Lennart? Oh, tack. Och eh, eh, tala med Fyllon på Djurgården och sådana här saker. Att man kan göra så väldigt mycket med radio, det är ett medium som egentligen inte har några begränsningar. Kan det vara ett sätt att försöka skapa en friare radio? Nej det verkar ju inte så. I alla fall närradion verkar ha gjort sitt goda då i och med att den har satt fart på riksradion lite grann och på lokalradion då. Ja de behöver oss uppenbarligen men kan ju De behöver det tiden för att just nu så är det absolut ingen konkurrens mellan. Stockholms bästa radiostation är Radio Stockholm. Det är, det är tråkigt att säga det men... Jag tror att du har rätt. Och eh, Harald Norberi som jag lyssnade på för 14 år sedan han upplever nog inte närradion som någon konkurrent längre. Han var lite orolig i början sa han men... Eh, sen tystades ju då eh, vissa röster vad heter det? Mm. SPC Ljudmixarna förbjöds att ja. sända eh, men idag så ser han det inte som något han tror att tåget har gått och jag menar har man ett programschema som ser ut som ett lapptäkt som vi har till exempel på 88 där lyssnarna inte hittar det de söker efter utan mer eller mindre sätter på på en slump så eh, klar, det, det är inte attraktivt Nej precis det, det försöker vi ändra på på 95 nu vi får se hur vi ly lyckas Ja men det är ändå det är en för svag sändare liksom. Det låter inte mm. tillräckligt många Och sen har när inte heller går ut och Gjort reklam för sig själv på någonting då, Förutom att sätta ut De här, vad heter det, då Som är mest kända i princip då, På grund av ja, posten Hur ska vi kunna stå. göra reklam? Vi har inga pengar Nej men vad då? Idealverksamhet. men det går faktiskt att göra reklam det går att få sponsor. Jag kan tala om för dig hur vi har finansierat eh, stimmaavgiften på den här slingan som vi kör på 95,3 nu, den kostar 1460 kronor om jag minns rätt och det var ett väldigt problem jag menar vi får väl titta på varandra när vi ser bokslutet det tog mm. du fick Var du som moderat eller? eller? Ja jag råkar vara det men just nu så är jag administratör när jag pratar Jo men jag, ty jag tycker att där med Moderaterna liksom, att ni verkar vara okej, okay, ja jag ska inte säga att jag har något emot något parti men det verkar precis som om ni tror att ni är absolut bäst och ni ska alltid vara de som snackar mest men jag minst verkar det som ja, det, det intressant är intressant att höra så att, och, och ja, Folkpartiet, de har i alla fall gjort något konkret om man säger så, nej då. Ja. kan du inte gå igenom alla partierna så alltså kan vi få en sån här fem i topplista eller kanske till och med en sju i topplista <laughs> nej men då som sagt jag har ingenting för emot några partier i princip för att parti partier är vad de är och det, det är inte mycket i och för sig vad ska man göra då? Det verkar nattsvart där Ja nej, men vadå Röda eller blå, monopolet vill de ha ändå ja. Nej men det var bara att starta tråd i Nord då Förlåt? Det är bara att köpa en båt och ge sig ut på vattnet och börja sända Ja, det kostar en eh, 7-8 miljoner idag. Ja, jag kan räkna upp minst 150 sponsorer i alla fall. Mm. Alltså 150 ändå med mig. Ja, precis. Ja. Det, ja, men, ja, 153, alla reklam... 153, 153. Till att börja med här va? Alla reklambyråer i Stockholm skulle glatt ställa upp ett bidrag. Om de törs. Ja. Varför ska man inte, inte göra det? Det är illegalt. Så att... ja, men det där går liksom att fixa på andra sätt. Det behöver ju inte. Jag ska det. tala om för dig att under den tiden när Radio Nord stoppades... Då fick de som annonserade där sådana hotelser så att de var upphörda att annonsera för att de skulle alltså inte ses med blida ögon av staten. Det var många som ville, men inte vågade. Mm. Eh, kaffesorter och det fanns mycket, mycket som skulle kunna sitta hela natten. Och, och det var, så, de var att... alltså inte... Oh, det var inte förbjudet för dem att avancera. Nej, annonsera. De men var de inte skulle det. komma i dåliga dagar hos allmänheten. Det skulle nog höga vederbörande se till. till ja, du börjar att... göra så här fake-reklam. Gör reklam för sådana som inte betalar. Så. Jag reklam för socialdemokraterna till exempel. Att kan Jag tror om för dig att... När, <fart> när, när, när Radio Nord startade så hade de en enda annonsör men det, det andra var fejkat rubbet men eh, på tre fyra dagar så hade de dem de, som de behövde mm, precis Så att nu finns det ju FN FM, ja, FN-sändare FM också så man kan ju sända från en bra bit ut från halv till exempel Nej. och nå till Stockholm Nej. riktat ja du når inte den gruppen varför inte ta mellanvågen jag tror i alla fall det är svårt att, att... att få lyssnarna att vända om, ja, om till mellanvågningarna. Jag mm. tror faktiskt i alla fall att det ligger en del i... i, i per är det, det heter va? Ja. Mm. I, i, I det Per säger alltså. Att, att vi sitter här och, och sänder en natsändning av fri radio. Jag håller väl inte helt... Jag håller väl i för sig inte helt med om att... Och att de är onödiga om det nu är det du tycker. För att jag tror att det är viktigt. Nej, det har du sagt Opinionsbildning. Opinions, liksom, men att mm. något annat måste göras än att sitta här i närradion mm. och prata om det. Det, det. det håller jag faktiskt med om. För annars ska så... man, ja, man få vänta då tills det kommer ja. en vettig politiker. Det är, ju ja, det är ju så här att vi har övervägt väldigt noga om vi ska fortsätta med nattsändningar överhuvudtaget. Och vi gjorde ett uppehåll. Och sen kom den här nattsändningen till i somras över en pilsner. Va? Och eh, bestämde vi att vi skulle ha den här radion som diskussion. Och så gick vi ut då medvetet hårt emot. Eh, talade om, försöka bilda opinion då, som Gudmunders säger här. Eh, och talade om för folk hur eländigt vi egentligen har det. Och vilka vi slåss emot för att få folk att reagera. Och det är ju bara hoppas på att man har lyckats med det. Det var vår målsättning. Jo, men era program når ju bara de som är redan intresserade i princip. Ja, jag tror inte det, ser du. Det är visserligen många människor som sitter och lyssnar från tycker ni är trevliga och sånt också. Men det är ganska jobbigt att sitta och lyssna på fyra timmar eller sex timmars prat i yeah. ett. Ja, en då. Musik. ja men tjej. vad då? Ska man sitta och spela musik eller ska man föra fram information? Eller ska man ta in lyssnare? Till att med så måste man ju få folk att lyssna va? Ja. Och det jag tror, ja. Det finns väldigt få mätningar på hur många som lyssnar men den här från 84, den tyder på att de här nätterna mot lördagen och mot söndagen, är avlyssnade över Storstockholmsområdet. 88 hörs ju faktiskt av fler lyssnare utanför tullarna än innanför tullarna. Mm. Nu går det ut på flera sänder också, men jag skulle tvivla... Ja, du är ännu mer. Det kan vara bort uppemot 100 000 lyssnare- om vi har tur som hör den här sändningen. Det, det, det är inte säkert alltså. Men nej, jag skulle snarare tro på att det är max 10 000 och det är ganska mycket det Om vi reagerar också. en halv procent som du har gjort så är det bra. Ja, man blir det fem stycken, nej. Kan då. Men en sak, mm. en sak som eh, jag har reagerat lite på i natt- det är ju att det finns ju de som på de här nattsändningarna ringer in, alltså det kommer alltså bara in de här som brukar ringa till alla men det har ju faktiskt inte varit så i den här nattsändningen Tack och lov, pris för Gud Så att det är helt uppenbart att att det finns lyssnare som som är intresserade av det här och och, och, och vill debattera det mm. Sen en annan där. ni håller på med ganska mycket jag vet inte, ifall, ja, det finns säkert få som är intresserade det, men jag är definitivt inte intresserad av det. Och det är alltså att sitta och rabbla upp frekvenser och störningar och sånt. för det, det? Det är sånt man märker. Har man störningar så har man det, va? Det liksom oftast inte att något åt det om man inte är. Det är inte bra att men, veta vad du ska ta in istället, då? Ja, men det märker man väl i sådana fall. Och ni har ju suttit sagt att ni sänder på flera frekvenser, va? Så det. Men det kommer nya lyssnare. Ja, alla fall, då. va. Man vrider över bandet i alla fall. Och märker man då att det finns på flera... Du kanske sänder vidare över bandet, men Tyra i Välimby och Nisterhöger kanske inte gör det. Varför tog du in den här frekvensen ikväll förresten? Visste du att vi skulle sända? Eller rättare sagt att MRS skulle sända? Jo, jag, jag hade med. hört att ni skulle sända. Ja, det är, ja. mm. Så att det var ingen slump, alltså. Men, och, nej, men det är bra att ni finns så. ja mm. och och, För att ja. Det finns ju de som tror att musikprogram skulle e egentligen vara populärast Men det är nog så att en blandning av musik och pratar är det, det som är populära. Som går att få flest lyssnare på i alla fall. Ja, mm. olika, olika människor. Det går nog inte att generalisera. Nej, det, men om man populärt, kollar då. Ja. ja, Amerika till exempel och England. Det är mycket talkshows då som är populära. Folk får ringa in då liksom och prata mm. och sånt. Om ja, men ofta. Och bara för att, att ofta. Ja. Men som, de här musikprogrammen, va, det, det håller verkligen med om att det borde blandas med musiken. Va. Men man ska ju inte gå in på teater då. Va. Det finns faktiskt något som heter popmusik då. Va. Och det är bra musik då som liksom är, som folk tycker om i princip, som liksom är nynbar om man ska säga. Det är svårt att definiera. Mm. Va. Men liksom en musik då som, som man kan täcka in. Det, det är så att det finns jättemycket disco, det finns jättemycket rock, det finns jättemycket... Soul och fan, va? Men det går ju att plocka ut det som är bäst av det, va? och inte bara köra all vad som oftast 10% är bra resten är skräp. Då. Mm. Man kan ju köra en program i Jag vet att det var någon station i USA för ett antal år sedan som bara körde flera dygn med Frank Sinatra. Till slut så tvingade de alla grannstationer att gå över till Frank Sinatra de också, för det krävde lyssnarna. Mm. Jag har faktiskt det försökt köra en hel natt med Frank. Frank Sinatra också. Men det var inte helt uppskattat. så det av mina medarbetare. Lyssna ja. på 95,3. då får du höra Och först. Oh, det är en annan grej man kan klaga på här nu. Det är ju slingorna. Jag fattar inte vad man ska med se jävla många. när du sänder till dem jag ändå bara ska sända slingor på dem. Ja, det gäller din uppfattning. Den här 95,3, den är alla... Nej, Eller jag vad den nu ligger på. Den i alla fall, den tröttar man inte på. Och man, liksom, den kan man påtala liksom, utan att höra samma sak 30 gånger. Va? Ja, det är ju en sändersmyndighet. Det är intelligenta i, och, människor som ligger bakom. Och en väldigt fin programansvarig också skulle mm. jag vilja alltså, det är jag som har kassetter kanske för 3000 Ja det är jag som prata pratar. De det här är precis som ja, här är det, nu. lägger på. Nej, men det är som min närradion nu. Men jag håller faktiskt med om då när det gäller eh, det där med Svingon. För det är många sändare som officiellt har program som eh, botten utav radioträsket i Sverige, Radio Sydost. De, de har ju alltså, sänder ju bara Slinga i stort sett, hela tiden. Med någon person som uppenbarligen har svårt med modersmålet som pratar. Och en person som är eh, väldigt, eh, ja ungefär, borde syssla med allt annat än radio då. Och det finns alltså hur många sådana exempel som finns. Det är bara slingor som går jämt va. Och då, och då är det ju helt uppenbart att det finns näringssändare som helt enkelt, de skulle kunna slå ihop flera näringssändare, för det finns uppenbarligen inte behov för en hel del av det. Mm. Ja, men slingarna det var... är ju programmen. <laughs> Kanske det, men det värsta av allt är att, att ibland har man orkat höra på någon slinge då, till exempel på Radio i eller sydväst eller vad man heter. Och då är ju folk som har skrivit in och trott då att slingarna har varit ett vanligt program då. Och tyckte att det var jättebra. <laughs> <laughs> ja. ja, det är de här alternativt intelligenta. Shit, tack. I alla fall, det är skrämmande i princip. Ja. Har vi har utvärderat slingor och allt annat och pratat väldigt länge. Mm. Så att jag, jo, tror att vi... jag tycker i alla fall att man ja. ska göra någonting. du ja, delar din uppfattning. Ja, du, äh... du kommer med förslag. Du, du ska få sen till oss. Den kommer använder. Ja, nej, men det är kanske bäst om jag gör mitt telefonnummer. Fast det är kanske inte så bra att ringa nu, mitt i natten. Eller? Nej, men upp du så alla hör det hörde oss. Jo, det är bara att inte ringa allt från man där. Nej men talat så är det 48.09.11 48.09.11, det har vi på refband Eller 62.71.29 En gång till 62.71.29 Bra Så att, för att jag tycker liksom att det är dags att man gör någonting, vare sig det är lagligt eller olagligt så är det bättre att man inte gör någonting Det kan vi ringa imorgon <laughs> Vi kan ju också plocka fram, be våra tekniker plocka fram jingle med våran våra postgyro och våra en, adress på. Mm, för en, en sak till va. Och det är där, det här med jinglar. Mm. Som är väldigt tråkigt också va. För att det som gjorde närråden så charmigt och bra och roligt i början var det var jinglar. Plus bra, det är så från SBC mm. framför Och så va? Men nu, de som sänder va? Det är inte många som gör jinglar. Nej men vi gör det. Så att, jo, oh, men jag, nu ska jag inte vara taskig mot det, Nej, men men era, du... era jinglar, de står vi på poängsskalan va? Mm. ja men du, du ska kronor, veta kanske. en sak. Du ska veta en sak när det gäller våra jinglar. Vi har en väldig förmåga med att lyckas med konstrycket att ironisera över oss själva. Mm. Jo. gör dem alltså rakt upp och ner för informationens skull. Och de är medvetet en del som, som är gjort töntiga alltså. Jo. Men de tar liksom ut sig själva då. då? De tar ut sig själva på det sättet, det, säga. det finns ju till exempel, ja, då som har gjort en del jinglar som är både roliga och proffsiga. Och vad heter Svenne Sven Hallberg och Lars Och jag kan, Andy Pender då, är en utav mästarna på att göra jinglar. Som verkligen kan, kan göra jinglar, då. då Liksom, SSM så kan man inte snacka så illa, men deras singlar är väl mest bara prat prata på över musik och det är väl inga större konststycke. Och Radio Stockholms jinglar och de kan man stoppa stoppa i en sopningkastning ungefär. De har inte själva hur de vill ha dem. De har väl köpt på nära de folk, faktiskt, mm. Mm. men är alltså. mm. man, de är i och för sig, de är ju proffsade Som mm. samma syntkomp och så snor de i och för sig de snor ifrån vad heter det, populära låtar syntkompet då för att det ska... Mm. Jag har aldrig i mitt liv vågat mm. göra en jingle och när jag har ett sånt här samtal så jag, jag, tänker jag att jag har alltid varit livrädd för att få ett just ett sånt samtal. Vad glad jag är att jag aldrig har gjort en jingle. Men mm. Men det, är är bättre, det är bättre att göra en jingle än att inte göra någon alls i alla fall. Vad skönt är att kunna tala om då att man gör jingen eh, som vi då eh, medvetet lite halvtöntig och lite halvroligt va? Alla för att om man, om man inte gör någon jingle eller om man, om man håller på att sända och bara musik till exempel va? Jinglar, då blir det blir ganska tårt. Och om man kör jinglar från början så gör man väl ganska tönta och tråkigt och dåligt. Men Man lär sig med tiden förhoppningsvis. Det finns ju en del som inte lär sig i för sig, men Det sig. Ja, det finns ju massor med möjligheter nu med billiga samplers, digitala ekon och grejer. Va? Så man kan göra bra jinglar. Mm. Så låter det som... Ja, det gäller bara lite fantasi och lite utrustning. Det börjar inte kosta så jävla mycket. Nu har vi utvärderat jinglar också. Nu får vi ta... och tackar dig och så får vi ta och se om vi kan få någon information om våran adress och, och posti då. Okej, okay. ja, hej. Hej MRS Konsolvägen 3 1, 2, 3 5, 8 Första. Ja. Och där har du ett postir också som du sätter in 20 spänn på 6578-31-4. 6578-31-4. Det hjälper oss att fortsätta med våra program typ den här karbonsändningen. Nu den lännar till farten här så kan jag också säga det att för de lyssnare som är intresserade av att få en frekvenstabell på samtliga... Ja, den är från mars det här året, från, på samtliga fm-sändare från 87,60 MHz och till sådana planerade, upp till 103,90 MHz Hemliga alltså? Mm, ja, just det, jag vet inte om man kräder Men där står det, ko koordinater, var de är placerade någonstans Frekvens och effekt och antennhöjd och eh, vilken på KGB som skulle vara med mm. <laughs> då, får de väl, då, då kan de göra så här faktiskt, då tar de ett eh, vanligt postsyroinbetalingskort till självkostnadspris, 50 kronor kostar, det är drygt 20-30 blad. Och då skriver då frekvensblad och sätter in det på konto 33 43 44 streck 9 och skriver betalningsmottagare MRS. Så kommer det med påstiv inom två veckor. Det kan vara intressant för de som jobbar med FMDX. Mm, en gång till får du ta det här ja, 33 43 44 streck 9 50 kronor. Mm. skriver frekvensblad. Kan du berätta några speciella saker som är lite, ja, några speciella highlights där som inte ja, fanns vi, tidigare? vi kan ju berätta det. Något att uh, nytt som man har Radio, Radio Södertälje ska ju få en sändare till. Du, lokalradion alltså? Ja, jag var på studiebesök under en dag på Radio Södertälje för cirka ett och ett halvt år sedan och då var jag ute med tillsammans med deras personal och då tyckte de det att de hade väldigt dålig täckning i stereo en viss del av Södertälje och de hade begärt att få en ytterligare en sändare. Nu har de en sändare redan idag på 97,60 jag tror det är drygt 1000 watt de sänder med. Och den här nya sändaren som de kommer få, den få, det är en frekvens på 100,8 100, MHz 3000 watt. Så det kan man undra Radio Södertälje som sänder 40 min minuter per dag, det är mellan 17,10 och, och 17,50. Och har två sändare, väldigt fräscha studios, jättestora möjligheter, men utnyttjar de möjligheterna väldigt dåligt. Mm. Så är det. Men ja. kan vi väl säga att du lyssnar till Mälardalens radiosällskap som har en nattsändning som behandlar närradion och dess framtid. Huruvida vi har någon framtid hos nästa lyssnare, det vet inte jag. Hallå. Hallå! Hallå! Ja! Ja! ja. Ja. ja, det var jag som talade om yttrandefriheten. Hej. Hej. hej. Hallå, ja. Ja, kom så. igen. Ja, jo, jag ringde därigenom att ni har använt ordet yttrandefrihet så många gånger. Ja. Och eh, jag ville gärna säga det att eh, det stämmer ju inte alls. Visst har vi yttrandefrihet, men det stämmer aldrig att vi kan eh, på varken papper eller annat göra oss. Uh, ha, ha yttrandefrihet för det är ingen som lyssnar på det på en enskild människa är ingen som lyssnar längre så det är så korrumperat så att det det kommer man aldrig fram med det man vill säga och, och försöka anmärka på eller någonting och närradion tycker jag är en väldigt bra instans annars och jag lyssnar ibland på närradion och tycker det är bra för att det, där, no, där kan ju någon komma fram. Och nu lyckades jag med det. Men jag är ju inte insatt i hur närradion funkar. Men just det här med yttrandefrihet. Det är ju väldigt viktigt att det skulle stämma mera. Och här står ju nu alla politiker och talar om, sin, om att... Eh, yttrandefrihet. Men det är ju en sak som inte alls sämmer. Och om man inlämnar då så blir det alltid utan åtgärd. Det är vad det gäller GIO och, och bankinspektioner och GIO och alla instanser. Så och, även om man skulle använda sig av statens advokatbyråer så är det samma sak. Det är ingenting som funkar i Sverige längre. Har du tänkt på en sak i det du säger, det handlar mm. om att skriva till myndigheter hela tiden? Ja, just det. Det är ja. precis vad det handlar om. Just det, detta att, att kunna formulera sig. det kan man i åratal och trötta ut sig på, men det ja. lämnas utan åtgärd. Ja, jag har en poäng här alltså, eller mm. ja, så kallad poäng i alla fall. Ja. Det gäller alltså människor som har fått lära sig att formulera sig i skrift och tal. De ja. har ett försteg framför människor som... Har svårt för att göra detta. Ja just det. Och det och är egentligen är det som är svårigheten med yttrandefriheten. Ja jag är väldigt duktig på det men det hjälper inte. Utan det blir alltid på ett papper utan åtgärd. Och så ska man ha förmåga att bli riktigt arg ibland. Också. Ja och det har jag också blivit och det hjälper inte heller. Och jag har försökt med alla metoder men det går inte. Och då börjar man fråga sig ja vilket parti ska man rösta på? Ja, det ska man fråga sig. Ja. Jag blev riktigt arg en gång och då bestämde jag mig för det och du får ju liksom göra ditt val. Ja. Jag tror att vi, vi är inte särskilt homogena när det gäller sådant här i studion. Utan vi har väl bara en våra synpunkter. Ja, det var bara en skämtsam fråga, förstår mm. du mig. Men jag måste säga att jag tycker det är tråkigt att det har gått så långt så att eh, det är någon viss så här att hur man än vänder på saker och ting så det går inte att få det igenom och myndigheterna gör allt för att stoppa ja men då som sagt då, man kan ju kämpa lite och, och försöka vinna röster i val det är ju ett sätt att försöka ja, igenom ja det är det. väl men det är enda grubbigt. sättet i så fall men eh, jag måste säga att eh, jag tycker på, på det sättet tycker jag nästan, ursäkta nu nu kommer jag säga något som jag tänker att jag tycker svenska folket har blivit mer eller mindre järntvättat. för de orkar Svars. inte tänka snart. Ja vi är bekväma Bekväma, ja det är just det mm. och är det någon då, får, då är den obekväm för det stora mm. 1983 ja. gick jag ut i närradion och jag satt i den här studien och sa att svenska folk det dömer i huvudet <laughs> Men det var ingen som reagerade över det då. Eller. Inte. Nej, men du visste ja, det att du hade rätt. Det var precis vad jag ville säga. Att jag tycker svenska folket är väldigt dumma mm. ljud. Det är min uppfattning. Ja, det och, är ju, jag måste... och det är ju inga hemligheter. Nej, mm. och själv var jag kämpa väldigt för att jag, att jag trodde att helt jag skulle helt komma helt. fram till eh, ja, jag det jag, jag ville. Det. Men det går inte jag helt enkelt. jag är tacksam för det. Vad Nej, jag sa jag en intern grej bara här. <laughs> ja, det är registrerat på referensbandet så att mm. programansvarig Stendolf får ju svara för det sen. Ja. Mm. Men tycker ni, det var roligt att höra att ni har samma uppfattning då? Mm. Ja jag det jag i stort jag, jag, med... jag menar dessutom så tror jag att man ska ha lite humor när man bor här i Sverige för att menar, om vi kan skratta Mycket. åt oss själva ja. så tror jag livet blir Ja och det brukar lättare. jag göra. Jag ska tala om att hade jag inte haft en humor och den har jag haft sedan jag var tre år så hade jag aldrig klarat mig och bott i Sverige sista åren här för jag tycker det blir värre och värre och det är säkert får... och hur bra vi på kanske många sätt annat har men det är faktiskt så att eh, det här det gör att många människor blir sjuka de som inte har humor de kan lätt bli sjuka utav att bli behandlade hur som helst utav myndigheter ja, man får inte gå och bli inkrökt och bitter nej nej och det är tack vare våra myndigheter som inte ser upp. Mm. Ja, jag känner bra myndigheter också. Nu är det, nu, alla generaliseringar är felaktiga, så även denna. Mm. Ja, men när man råkar ut i jo, ett men, kör men, då, och ingen gör någonting, ja. då måste jag säga att då är det något fel. Mm. Mm. Och jo. då blir det alltid på ett papper utan åtgärd. Ja. Och men då är, vi, då är vi överens då och... Och, ja, det är vi säkert. Ja, för det var väldigt bra. bra att ni sa. För att mm. jag tycker att vi ska ta och börja eh, sätta igång lite mer opposition mot mm. eh, samhället när det inte funkar. Ja, opposition mm. 86. Men vad bra. Ja. Då har vi utrett det och vi är överens. Då ja. tar vi och tackar dig så mycket ja. och så kan vi fortsätta att lyssna på oss på ja, och 6.00. Till jag somnar. Bra. Tack så mycket. Då under tiden vi väntar på att ta in nästa samtal så tycker jag att vi kopplar av med lite musik.